Posloucháte audioverzi článku z pravodajské sekce portálu Šachy.cz, která vznikla díky spolupráci s 11 Labs. Nejlepší umístění v historii samostatné České republiky, napsal Luboš Zimňok. Dohrálo se mistrovství Evropy družstev a naše reprezentace ostatně, jak se dalo čekat, nesklamala. V posledním kole muži hráli s Norskem, ženy s Rakouskem. Kdo čekal na partii Navara Carlsen, bude si muset ještě nějaký čas počkat. Magnus si vzal volno, nebo jej kapitán nepostavil. Ani bez Karlsena nebyly Norové o moc slabším týmem než naši. Jistě, ratingové rozdíly hovořily v náš prospěch, ale v týmových soutěžích to někdy nehraje roli. Karlsen poslední kolo vynechal, takže se David Navara musel spokojit s Arianem Tarim, což také není žádný slabý hráč, má rating 2620. Hrála se rétyho hra a David vystavil bezpečnou solidní pozici. V zahájení černý obětoval pěšce, za nějž měl dvojici střelců a aktivní figury. Pěšce udržel bílý až do konce a dvojice střelců se proměnila na nestejné střelce, ale černé figury byly hodně aktivní. S bílým králem odřezaným na první řadě se bílý jen těžko mohl pokoušet prosadit volného pěšce. Tedy nikoli těžko, ale vůbec ne. Na druhé šachovnici měl černé figury Tajdaivan Nguyen proti málo známému mezinárodnímu mistru Elhamu Amarovi. V berlínské variantě španělské hry, nebo spíše v anti-berlínské variantě, se bílému nepodařilo získat žádnou hmatatelnější výhodu a partie skončila zaslouženou remízou. Jen pro zajímavost dodám, že v online přenosu se vyskytly chyby, takže kolekcionérům partí by se mohl hodit kompletní a snad správný zápis. Štěpán Žilka na třetí šachovnici celkem snadno přehrál Larse Oskara Haugeho. Už před zápasem jsem si říkal, že Štěpán asi rozhodne zápas. Dlouho to tak vypadalo, ale pak přešla hra do vyhrané pěšcové koncovky a u Štěpána nastal zkrat, který mohl bolet. Pěšcová koncovka, kterou Štěpán pokazil, je vyhraná, ale zase tak úplně primitivní to není. Tedy ne, že by se to nedalo najít a spočítat, to ne, ale když hrajete dlouhou partii, pak už hraje roli i únava a jiné věci. Štěpán chtěl rychle zavěsit, ale po hrubce 45 G3 se možná dá mluvit o věšení, nikoli o zavěšení. Taková chyba člověka straší dlouho, ale Štěpána může alespoň těšit, že zápas Česká republika nakonec stejně vyhrála. Stává se, a jak je vidět, nejen šachanistům, stává se to všem. Hrdinou zápasu je bezesporu hráč na čtvrté šachovnici. Jan Vykouk porazil černými figurami Tora Fredrika Kásena. Honza si zvolil královskou indickou obranu, což je zahájení, kterému buď rozumíte, nebo byste jej raději neměli hrát. dívali jste se na online přenos a s hrůzou sledovali, jak Stockfish navyšuje plusové hodnocení pro bílého, pak jste se báli zbytečně. V naprosté většině variant královské indické se hodnocení pohybuje od 0,6 až po 1,5 pro bílého. Těžko v dnešní době říct, zda je takové hodnocení správné, ale pravdou je, že černý v tomto zahájení objektivně nestojí dobře. Hledali však, pak má dostatek možností svést bílého z cesty. To se povedlo i našemu hráči, který se velmi vynalézavě bránil a když dostal jezdce na E5, 36 jezdec bere E5, tušil jsem, že přichází obrat v partii. Najednou ožili černé figury a byl to bílý, kdo měl problém se slabými pěšci. Po několika dalších nepřesnostech bylo jasné, že si Honza kráčí pro vítězství. Jeho vítězství znamenalo také vítězství v zápase poměrem 2,5-1,5. V závěru turnaje se vzpamatovaly i naše ženy. Dalo se to čekat. Moc slabších týmů už v tabulce pod nimi nebylo. Ženy vyhrály s Rakouskem celkem hladce 3 -1. Na první šachovnici spolehlivě hrající Julia Movsesian remizovala. Katarina nevrkla ve španělské hře dopustila vyrovnání a pak už asi dokonce stála oždibíček lépe Julia, ale to byla jen platonická výhoda. Natálie Kaňáková přehrála v sicilské hře Denisu Trippold. Rakouská hráčka odehrála několik tahů podle teorie, pak však chybovala 17 dáma bere D7. A bílá předvedla klasický sicilský útok na královském křídle, přičemž se černá na opačném křídle k ničemu nedostala. Neštěstí potkalo Natašu Richterovou v časovce, opět, v partii s Barbarou Teuschler. Jako obvykle dosáhla naše hráčka prakticky skoro vyhrané pozice ale v časové tísni ji pokazila. Rakušanka však nehrála dobře ani po zdolání časové tísně, bohužel Natasha její chyby nepotrestala. Na čtvrté desce si na závěr zahrála Anal Hocka a alespoň v poslední partii ukázala, že šachy umí, jen si na tento turnaj nepřivezla dobrou formu. V open sekci zvítězil tým Srbska, který byl posílen o bývalé Rusy, Predkeho a Saranu. Stejný počet bodů jako Srbsko získalo i Německo v čele s Kejmerem. Na třetím místě skončila Arménie a od čtvrté až páté místo se dělili Polsko a Česká republika. Polsko se díky lepšímu vedlejšímu hodnocení dostalo na čtvrtou příčku, našim připadla pátá. V turnaji žen zvítězilo Bulharsko, druhé místo obsadil favorizovaný Ázerbajdžán a třetí byla Francie. Naše ženy nakonec dopadly skoro přesně podle svého nasazení. Nasazené byly jako 23. skončily na 24. místě co zvýše uvedeného vyplývá. Ženy si uhrály svoje. Výsledek je obstojný, ale předvedená hra už tak dobrá nebyla. Není to nic překvapivého. V České republice nemáme profesionální šachistky, tedy ryze profesionální a naše hráčky mají šachy spíše jako náročný koníček. Naši muži dosáhli zatím největšího úspěchu v týmových soutěžích od rozdělení Československa. Spekulace, že měli hrát jiní a lepší hráči, Vzali za své. Hráli ti nejlepší doplnění o vynikající mladé hráče. Klidně mi může někdo tvrdit, že kdyby hráli lepší hráči, dopadla by Česká republika lépe. Takové ničím nepodložené tvrzení je hloupost, protože kdyby hráli jiní hráči, stačil by jeden nebo dva jiné výsledky v jednotlivých partiích a Česká republika by dostala jiné soupeře. Takže taková a podobná tvrzení jsou jen ničím nepodloženými spekulacemi. Kapitánu českého mužstva Petru Boleslavovi se povedlo poskládat výborně fungující stroj na body. Nebylo jich sice dost na medaily, ale co není, může být příště. Ukázalo se, že volba kapitána byla správná a stejně tak i to, že kapitán si vybral správné hráče. Možná ne nejsilnější podle rejtingu, ale hráče, kterým věřil a kteří jej nesklamali. Poděkování zaslouží celá česká výprava, ale gratulace bohužel patří jen mužskému týmu ve složení. Petr Boleslav, kapitán, David Navara, Tajdajvan Nguyen, Štěpán Žilka, Jan Vikouk a Richard Stalmach. Gratulujeme a děkujeme za výborné umístění a vynikající reprezentaci, i když bez medaile to není ono. 1997 Pula, 24. místo 1999 Batumi, 12. místo 2001. Leon, 12. místo 2003. Plovdiv, 6. místo 2005. Gotenburg, 10. místo 2007. Heraklion, 15. místo 2009. Novisat, 23. místo 2011. Portokaras, 16. místo 2013. Varšava, 8. místo 2015 Reykjavik 12. místo. 2017 Hersonisos 14. místo. 2019 Batumi 10. místo. 2021 Čateš 19. místo. A v roce 2023 v Budvě skončila Česká republika na pátém místě.